Hej og velkommen til Folkebiblioteket 2 Jeg heter Paul Bjelke Andersen Jeg driver forlaget 8.8 og så denne serien I samarbeid med Deikmann her på Grunnløkka I dag Nei, jeg begynner et annet sted Denne serien vi skal forsøke å snakke Poesi og politik, Noe som ofte er ganske vanskelig uh, Noe som man til og med ikke skal gjøre uh, Serien har vært planlagt lenge Men uh, under underveis så... Og mens vi holdt på å planlegge Så skjedde det en del ting i Sverige som i hvert fall for meg eh, viste at vi tenkte riktig og som også var veldig inspirerende eh, og da tenker jeg særlig på en ting og det var noe som ble kalt poetisk front som Hanne Hallgren og Athena Faroxad satt i gang eh, da Sverigedemokraterne under Stockholm Polisifestival ville holde en utendørslesning hvor de skulle lese ordentlig svenske dikt. Eh, og så skjedde også samtidig at eh, Stockholm Polisifestival skulle holde narkspillet sitt på Bernds som hadde vært under faglig blokade i lang tid blant annet for behandling av papirløse innvandrere som de brukte som arbeidere og Stockholm Polisifestival som visste en helt bevisstløs holdning til faglige rettigheter <tøk> Athena og Hanna bransjerte Stockholm Utomhusfestival som var en uh, lesning som trakk mange poeter som gikk parallelt med Sverigedemokraternes opplesning og Stockholm Polisifestival og de har også gjort, en, uh, gjort veldig mye på. Det skal, de skal gi en presentasjon av det. Eh, og så skal også Marali eh, lese. Hun hadde et dikt i Aftonbladet, først som eh, for mig fremstår for veldig mange andre. Jeg tror hun, hun tog noe på kornet i på å artikulere gjennom diktet og som forfatter og poet eh, en vilje til, til å vise holdning og til å bruke, til bruke forfatterrollen og teksten til å agere politisk så ja eh, programmet er todelt Først skal uh, Hanne Hallgren og Atena Faroksad gi en prestasjon av Politisk Front. Så skal Mara Li lese det diktet jeg snakket om. Så vi ta en pause, og så blir det en samtale etterpå. Uh, Hanne Hallgren är uh, forfatter och kritiker. Han har gitt ut tre diktsamlinger. Kommer igjen uh, neste, kom, neste år utdrag fra den, er å finne i dette bladet, som jeg skal si litt mer om straks. Hun eh, disputerte også eh, med avhandlingen der lesbiska ble kvinnor i 2008. Athena Farouksad er poet og kritiker. Både han og at Athena skriver i Aftonbladet. Eh, Athena er blant annet en del av eh, kollektive og blir GTBRG som ga en bok på Attot for uh, to år Ali og Marali er uh, og også, også skriveskolen lærer på biskopsvarene uh, Marali er uh, også forfatter etter to dikksamlinger og to romaner det siste, Salome, kom for en måned siden, cirka forrige ladies, ble oversatt i norsk. Ja, og så har vi i som med Folkepiloteket nå, vi gir ut dette bladet, som inneholder uh, de foredragene som ble gitt forrige gang, tekster av Marali og Hanna Hallgren, og også noe annet. Dette bladet kommer til å komme cirka til annet hvert Vi samler opp eh, tekster som har blitt framført eh, her, og også noen andre tekster som passer in i sammenhengen. Det kan dere kjøpe for 20 kroner i skranken. Det kan koste 40 kroner etterpå. Så trykkes det i 200x. Uh. Ja. Og da gir jeg ordet til uh, Hanna Halgren og Athena Faruksad. Og så kan Maria gå rett på når de er ferdig. Takk. Poetisk front Ett drama i tio delar Om poesi och rasism I rollerna Stockholms poesifestival Sverigedemokraternas Ungdomsförbund SDU eller Ungdomsförbundet Till partiet vars namn Är ett anagram för Riksdagen var det emot er SAC-syndikalisterna Berns salonger svenska penn poetisk front Del 1 Skrivet av medlem Grive, konstnärlig ledare för Stockholms poesifestival den 3 november 2010 publicerat på www.00tall.se Rubrik Stockholms poesifestival 2010. Välkommen, hjämvenu, welcome. Den 4 november välkomnar nån nån tal in till en festival fylld av utländsk, svensk, invandrad, rebellisk, märklig, elektronisk, storslagen, musikalisk, trotsig och upprorisk poesi höger extrema tendenser har på senare år växt sig växt sig allt starkare i Europa och nu har vi ett främlingsfientligt parti i Sveriges riksdag. Stockholms poesifestival tar avstånd från främlingsfientlighet. Genom röster från hela världen protesterar vi mot intolerans och främlingsskräck. Det är dags att göra motstånd genom att välkomna det främmande annorlunda människor, kulturer av alla de slag. Del två, skrivet av Anders Johansson den 23 november 2010 publicerat i Aftonbladet, rubrik Äntligen klart besked från Poesifestivalen. Först ser jag inte vad hon gör. Jag noterar bara att Madlen Griwe i år har ava fischen att de är huvudattraktion på sin förlåt 00-tals poesi festival. Sen ser jag att hon håller en sönderriven nazistflagga i händerna. "Håll för öronen Jimmy Åkesson", står det. I pressmeddelandet får vi veta att Stockholms poesi festival tar avstånd från främlingsfientlighet, skönt att höra. Jag har länge svävat i ovisshet. Fast varför ska Åkesson hålla för öronen? Vore det inte bättre om han kom dit och lyssnade och blev lite mer tolerant av den fina poesin? Inte minst om det nu är dags att göra motstånd genom att välkomna det främmande, annorlunda människor och kulturer av alla de slag som det så välformulerat står. Nej, inte människor av alla slag ändå. Även toleransen måste ha sina gränser. Men är det inte viss överdrift att illustrera det hela med en hakorsflagga? Nej, nu ska vi inte vara så petiga. Om det inte finns någon nazistisk motståndare så får vi göra dem nazistiska så att vår poetiska kamp får den tyngd och godhet som den ju har. Väl mött på Dramaten den 24 november. Efteråt blir det fest på Barns. Del 3 skrivet av Poetisk Front den 23 november 2010 publicerat på Facebook rubrik Poetisk Front presenterar Stockholms utomhushus poesi festival en anti-rasistisk aktion i två akter Första akten I samband med Stockholms poesi festival presenterar vi ett nytt litterärt koncept Stockholms utomhus poesi festival. Onsdag den 24 november klockan 17.00 samlas vi utanför Dramaten och läser poesi i antiracistisk anda. Det har kommit till vår kännedom att Sverigedemokraternas ungdomsförbund planerar att hålla ett torgmöte samtidigt som oss. Tydligen ska de framföra klassiska svenska verk som en protest mot Stockholms poesifestivals mångfaldstema. Vi protesterar mot mot att poesin används som en del i ett nationalistiskt projekt. Därför uppmanar vi alla att ta med sig dikter, megafoner och vänner och ansluta sig till utomhusfestivalen. Andra akten. Trots sitt mångfaldstema planerar Stockholms poesifestival att hålla sin efterfest på Barns salonger. Barns chef sedan flera månader tillbaka satt i facklig blockad på grund av sin behandling av bland andra papperslösa arbetare. Vi protesterar mot att antiracismen förblir en tom paroll som inte får praktiska konsekvenser. Därför fortsätter vår utomhusfestival med diktläsning utanför Berns dit vi uppmanar alla festivaldeltagare att följa med. Vi börjar andra akten klockan 22.30. Välkommen hälsar Poetisk Front. Del 4 skrivet av Petter Lindgren den 25 november 2010 publicerat i Aftonbladet kultur rubrik. Poesiprotest i arktisk kyla. Heidens damm täng ner, Don Andersson, Pelle Näver. Det var så kallt att bläcket frös i kulspetspenna medan jag antecknade namnet på de poeter vars diktes stod på programmet enligt en unge Sverigedemokratern. Ja, de där tre första hade jag ju kunnat gissa förstås men Pelle Näver, min mormors favorit, inte oäven men helt klart en minor poet i sammanhanget. Ovanstående igår kväll utanför Dramaten där Sverigedemokratisk ungdom samlats till torgmöte inklusive högtalarenläggning och fanor. Detta för att högläsa klassiska svenska verk i protest mot Stockholms poesifestivals mångfaldstema och mot dess lansering som skett bland annat under parollen Håll för öronen Jimmy Åkesson. Två piketbilar bort i den arktiska snålblåsten hade delar av den nu levande svenska poetkåren samlat sig till protest och egen diktläsning. Inte bara mot SDUs främlingsfientlighet och litteratursyn utan också mot det mycket märkliga faktum att Stockholms poesifestival valt att flägga sin efterfest till Berns salonger. Detta trots att Berns sedan månader är satt i facklig blockad på grund av sin behandling av bland andra papperslösa arbetare. Möjligen fick SDU slut på lämpliga Pelle-Näver-dikter eller om kylan gjorde sitt till. De bättre påpälsade samtidspoeterna höll hur som helst ut längst. Effektfullast var det kanske när kultursidans Magnus William Olsson framförde Gunnar Jöckelövs non-serviam i samma ögonblick som SDU stämde upp kungsången. Del 5 skrivet av poeten Emil Boss den 1 december 2010 publicerat i aftonbladet kultur rubrik ett hån mot de rättslösa. Förra veckan hölls Stockholms poesifestival på Dramaten och Berns salonger aren förerna kulturtidskriften 10tal profilerade sig som vapendragare för poesin och konsten och marknadsförde festivalen som ett politiskt statement mot främlingsfientlighet och rasism. Men samtidigt som 10tal talade ut om rasismen osynliggjorde de protester av en samhällsgrupp som varje dag känner främlingsfientligheten in på bara skinnet. I Italien arbetar Idag 10000-tals asylsökande och papperslösa med okvalificerade arbeten i Stockholms kultur- och nöjesliv handlade om jobb som städare, möblerare och diskare. Deras osynliga arbete möjliggör klubbarrangörers, artisters, poeters och ideella föreningars evenemang. Det skillnaden från exempelvis Sveriges poeter är denna samhällsgrupp är lagd med en starkt påtvingad tystnad. För den som protesterar mot missförhållanden kan förlora jobbet och den som förlorar jobbet kan tvingas lämna landet. Vissa arbetsgivare följer kollektivavtal men många gånger slår oseriösa företag mynt av arbetarnas skyddslöshet och utnyttjar dem maximalt. Sverige saknar det lagliga skydd för nyinflyttade arbetare som finns i andra länder så som Norge och Tyskland. Den statliga utredning om papperslösa situation från i år ger en bra bild av den rättslösa situation där arbetare i Sverige på grund av sin nationalitet inte kan freda sig vare sig genom domstolar eller genom polis. Skatteverket genomförde i våras en specialgranskning av svartjobb den visar en exceptionellt hög förekomst av svarta löner och kopplingar till organiserad brottslighet vid inhyrning av bygg- och stadstjänster, två branscher där många nyinvandrade jobbar. Den sammantagna situationen med dåliga arbetsvillkor och tystade protester skapar ett fenomen som kallas social dämpning. På grund av sin migrantstatus exploateras arbetare i Sverige i strid med både lagar och mänskliga rättigheter. Det är en akut utmaning för fackföreningar och lagstiftare att söka stoppa. Trots det rättslösa läget bryts tystnaden då och då. Utanför Berns salonger står sedan 40 veckor tillbaka städare och diskare och protesterar mot att samtliga städare på Berns som kämpat mot missförhållanden har förlorat jobbet. Majoriteten av dessa städare har varit asylsökande eller papperslösa. Oavsett vad man anser om blockader som facklig metod synliggör protesterna vid Berns ett samhällsproblem som annars förblir dolt som bryter en farlig tystnad kring ekonomisk och politisk rasism. I sitt nyhetsbrev efter festivalen lyfte tiotal fram SDUs osmakliga protest vid dramaten som ett slags mission accomplished. Tiotal synliggjorde rasismen och tog ställning. Poesin blev politisk. Som av en händelse undviker man dock att nämna att det stod både spärkade bärnsstädare och poeter i snön utanför efterfesten i protest mot Stockholms poesifestivals dubbelmoral. I flera intervjuer på festivaldagen hävdar Madeleine Grive att tiotal inte kände till blockaden av bärnsk märkligt med tanke på att tidningen Gardomens redan veckan innan intervjuade tietalssk Kristina Sigurdsdotter angående blockaden som pågått sedan i februari och är välkänd i alla kretsar som kämpar mot rasism. Märkligt också med tanke på att så många människor skrev om blockaden på festivalens Facebooksida. Det må vara hänt att artister och klubbar arrangörer utan intresse av samhällsfrågor struntar i blockaderna av barns men när en poesifestival med uttalat antiracistisk vinkel slår dövarat till och bidrar till osynliggörandet av protester mot social dumpning då förtjänar arrangörerna kritik för sin dubbelmoral. Sedan i våras har Berns via PR-byrån rådhusgruppen lagt ner mycket tid och resurser på att uppvärdera sitt varumärke genom att koppla detta till välgörenhet i oktober höll Barns till exempel en fest mot SCC:s sindicalister och gjorde stor sak av att pengarna från festen skulle gå till Amnesty. Am <hör> Amnesty var dock verkligen tillfrågade eller intresserade av att ingå i Barns antifackliga projekt. Inte heller läkare utan gränser ville ha pengarna. Men 10-talet tackade jag till en kostnadsfri efterfest på Barns trots förvarningar från journalister protester från poeter och arbetslösa städare vid porten deras valkänsmärkt ur politisk synvinkel är det en katastrof främlingsfientligheten som begrepp måste inkludera också ekonomiska och politiska strukturer på sin röst får inte användas till att tysta samhällets svagaste grupper Tiotal har uttryckt att protesterna vid Bärns inte rör deras festival. Ett perspektiv förunnat den som inte själv drabbas av den strukturella problematiken. Självklart har arrangärerna tagit ställning mot människor i snön utanför Bärns. Spelar det någon roll för tiotals antirasistiska gest under vilka villkor toaletterna på festivalen har städats? Del 6. Skrivet av 47 kulturarbetare i Poetisk front. Den 3 december 2010. Publicerat i Aftonbladet Kultur. Rubrik Vi tar strid för kulturen. I förra veckan stod några av oss poeter och aktivister ut i snön utanför Dramaten och läste dikter i Stockholms utomhus poesifestival Det var ett initiativ i antirasistisk anda en reaktion på Sverigedemokraternas sätt att använda poesin i sitt nationalistiska projekt Vår festival ville också ta avstånd från Stockholms poesifestival som trots sitt antirasism-tema efterfästade i Berns salonger sen flera månader där Bern satt i flacklig bokad på grund av sin behandling av bland andra papperslösa arbetare de unga vita männen i Sverigedemokratisk ungdom valde att läsa dikter av vita manliga poeter som enligt dem skriver poesi som syftar till att stärka den nationella identiteten och gemenskapen. Förstås kunde ingen av dessa författare protestera emot att de vävdes in i en rasistisk och nationalistisk agenda eftersom de var döda. De damer och vars som deltog i utomhusfestivalen ville genom vår närvaro protestera mot denna annektering av poesin. Vi som har undertecknat den här artikeln menar att SD genom sitt plötsliga intresse för svensk dikt parasitera på litteraturen för sitt eget osmakliga politiska projekt och underordna den sin kulturfientliga agenda. Vi förstår att partiet arbetar med att tillskanska sig makt och att detta arbete förs genom ett strategiskt kulturintresse för till exempel hembygdsföreningar, folkmusik och dikt. Ingenting tyder dock på att SD värnar om svensk poesi för dess egen skull. Partiets egna poetiska och musikaliska arv består av så rasistiska idé- och bildvärdar att vi har avstått från att reproducera dessa personer. I dikter som skrivits av skrivits av SD:s egna partimedlemmar smekts inte fram några vitcippsmetaforer istället rymmas bensin på blattesvin. Vi som arrangerade festivalen bestämde oss för att gå i grupp till dramaten eftersom vi vet hur tunn SD:s demokratiska förnissa är. Detta tog sig också ett konkret uttryck genom William Hane, SD:s presssekreterare, som gjorde ett inlägg på Facebook-sidan för vårt för vår festival bring it on bitches. Många av oss har erfaret våldet, föraktet och glåporden. Vi är bekantta med rasismen, homofobin och kvinnohatet som pulserar genom SD:s ideologiska arv. Många av oss har också erfaret majoritetssamhällets tystnad och passivitet inför det våld vi måste vara beredda att parera. Av SD:s historia vet vi att de slår neråt och att vi inte kan förlita oss till en tystad majoritet som inte drabbas. Som kulturarbetare måste vi ständigt vara medvetna om att vi orienterar oss bland olika politiska agendor som slåss om konstens historia och framtid. Vi har en borgerlig regering som gör sitt bästa för att överföra kulturen till sek sektionen för nöje och entreprenörskap. Detta är förstås ett strategiskt sätt att utplåna den smala och mer utmanande kulturen på att tyst och effektivt vi har den liberala demokratins fusion med den liberala ekonomin off offra kulturen på marknadens altare. Den kulturvision delar den borgerliga regeringen med SD som endast värnar kultur med bred folklig förankring, det vill säga kultur som ändå klarar sig utan något särskilt ekonomiskt stöd. Man kan tycka att regeringen har en smartare plan än SD för att den provocerande konsten ska utplånas genom att konkurrens utsätta den genom att önskarna lycka till bland sponsorerna. Vi lever i en komplex politisk tid där vi inte har råd att tro att kulturen existerar bortom det politiska sfält. Att ta avstånd från Sverigedemokraternas rasism och kulturhat är på många sätt enkelt. Deras plan för kulturen är för totalitär för att inte genomskådas. De använder arbetarlitteratur utan att värna om arbetarklassen. De hatar klassanalys eftersom den påtalar att det inte finns något homogent folk. Och borgerliga regeringar arbetar mer fint stilt med att strimla den borgstyrda kulturen den döper om litteratur till böcker och kultur till nöje. Men i likhet med SD verkade den Boylea regeringen för att kultursektorn ska underordnas en ideologisk storhet, även om denna kallas marknad och inte nation. Och den liberala pressen hakar på eftersom den vet att dess ideologiska uppdrag är att bevaka kultur som säljer. Med hopp om rassel i fickorna ägnar den sig glatt åt att sälja ut kulturen. För den olönsamma poesins del märks detta genom att den idag förskjuts allt längre ut från offentlighetens centrala scener till en slags semi-offentlighet. Vi som har undertecknat den artikel är kulturarbetare som nu skapar nätverk genom vilka vi kan genomföra politiska och konstnärliga aktioner i ett samhälle med allt hårdare ideologisk och ekonomisk styrning. Vi har varken tid eller råd att sitta stilla i salongerna och tro att vi menar väl med lite dikt från världens alla hörn. Vi måste bli mer radikala än så, mer solidariska än så, mer orisonliga och mer konfrontativa. Vi måste göra oss verkliga genom våra skrifter och aktioner i en allt mer overklig och mardrömslik samtid. Inga riksdagspartier kan ta patent på verklighetens folk. Så länge deras ideologiska övertygelser och förda politik leder till kulturell och ekonomisk utbildning Inte leder till kulturell och ekonomisk jämlikhet mellan människor gör de oss tvärtom alla overkliga. Vi måste ta strid mot regeringens ekonomistiska kulturpolitik och mot en borgerlig kulturvärld som uppträder som att mångfald handlar om almosor. Vi måste ta ställning mot rasism, inte bara genom läpparnas bekännelser utan också genom solidariskt handlande. Också när det innebär att vi får hålla våra fester någon annanstans. Vi måste arbeta för ett samhälle och en kultur som rymmer en rättvisevision som distribuerar de ekonomiska och kulturella resurserna så att det kommer alla medborgare till del. Vi måste opponera oss när vissa av oss görs till icke medborgare. Vi måste protestera när människor behandlas illa och som detta sker i den liberala demokratins namn. Det enda vi kan är att med alla tillbud stående medel arbeta för ett solidariskt samhälle. Ett samhälle som vill oss väl och gör oss levande. Med ett rikt kulturliv och med plats för folkbildning och experiment. Vi hoppas att många människor delar vår vision och tillsammans med oss vill leva och skriva den verklig. Del sju skrivet av tidningens telegrambyrå den 7 december 2010 publicerat på kulturnyheterna rubrik Svenska penn flyttar Barns priset från Barns Nu i helgen skulle Svenska penn dela ut Barns priset på Barns salonger i Stockholm men författarorganisationen har stoppat evenemanget Oror hon för att barns anlitas ett bemanningsföretag som kan ha utnyttjat papperslösa arbetare gör därför att Svenska Penn flyttar prisceremonin. Vi har fått proppor från våra medlemmar som oroat sig för att papperslösa flyktingar kommit i kläm säger Svenska Penns ordförande Ola Larsson mot kulturnyheterna. Svenska Penn ska nu försöka ta reda på vad som har hänt. Vi kan inte ta ställning i en arbetsmarknadskonflikt, men handlar det om flyktingar som blivit utnyttjade närmade sig vårt område och då måste vi vara noggranna. Vi vill undvika att hamna i sammanhang som motverkar våra syften säger Ola Larshmo. Barnspriset instiftades 1963 och delas varje år ut till en författare, journalist eller fotograf som lämnat ett värdefullt bidrag till skildringen av Stockholms kultur och natur, dess institutioner och dess utveckling eller Stockholms liv i andra former. 2010 års pristagare är författaren Lena Kallenberg får nu ta emot priset under enklare former. Del 8 skrivet av Poetisk Front den 15 december 2010 publicerat i Aftonbladet kultur rubrik Vi kräver lagom solidariskt ansvar. Den 24 november arrangerade vi Stockholms första utomhus poesi festival. Syftet var att protestera mot de rasistiska och nationalistiska anspråk som Sverigedemokraterna gör i kulturens namn. Vi vänder oss också mot Att Stockholms poesifestival trots sitt antirasism-tema efterfästade på bärnssalonger. Företaget är försatt i facklig blockad på grund av sin behandling av bland andra papperslösa arbetare. Vi ville skapa uppmärksamhet kring en utsatt grupp på den svenska arbetsmarknaden och arbeta nu för att lagen om solidariskt ansvar ska drivas igenom i Sverige. Med glädje har vi konstaterat att Svenska Penn och Arkivveckan ställt in sina arrangemang på bärns i solidaritet med arbetarnas protester. Vi som skriver detta är medlemmar i ett nytt startat kulturarbetarnätverk som utgår från antirasistiska, feministiska och socialistiska värderingar. Genom artiklar och aktioner kommer vi att ta strid mot högen och extremhögens antihumanism. Vi oroas nu av en allt råare flykting- och asylpolitik som förs i Sverige- SD vill att sjukhuspersonal ska tvingas ange papperslösa vårdtagare och migrationsminister Tobias Billström fortsätter att avvisa människor som fått flyktingstatus av FN. I praktiken är utlänningslagen och Genève-konventionen helt satta ur spel. Att ta ställning för asylsökande och papperslösa rättigheter är ett sätt att bekämpa globala orättvisor på hemmaplan. Som ett led i detta är vi idag många som arbetar för en lag om solidariskt ansvar ska drivas genom riksdagen. En sådan lag som redan finns i Norge och Tyskland skulle göra företagen ansvariga för hur deras underleverantörer behandlar sina arbetare. Idag lever 10.000-tals människor helt utan skydd och rättigheter i Sverige. Människor som håller om ekonomiska hjulen rullande. Detta har möjliggjorts av en arbetskraftsinvandring som inte har åtföljts av arbets- och medborgerättigheter. Syndikalisterna liksom flera andra fackförbund ser ett allvarligt samhällsproblem i detta och upplever sig bakbundna av rådande lagstiftning. Om ansvarslagen klubbades igenom skulle de verksamheter ofta inom hotell- och restaurangbranschen som via bemanningsföretag utnyttja papperslösa och asylsökande tvingas ta ansvar för underleverantörernas agerande. Det skulle inte längre vara möjligt att hävda att man ingenting visste om slavliknande arbetsförhållanden. En tydlig indikation på en so på att en sådan lag behövs är den nyligen utkomna rapporten Vem stöder folkhämmet. I denna påvisar socialantropologen Anna Gavanas att hushålltjänstsektorns nätverk mellan entreprenörer och underleverantörer är så intrikata att det är svårt att skilja mellan svarta och vita jobb. De som drabbas främst är rättslösa med rättslösa migranter som inte har råd att protestera. Utöver fattigdomen utnyttjas många kvinnor inom branschen sexuellt. Städare vittnar om att kunder försökt pressa ner redan låga löner eller till och med vägra att betala om sexuella tjänster inte har ingått. Att inte knyta samman klassföraktet med kvinnoföraktet och rasismen i samhället är att göra en alltför enkel och grund analys av hur många människor i Sverige har det. Vi lever i ett samhälle där vissa har inkomster på över hundratusen kronor i månaden medan andra inte klarar sig på sin lön. I 2/3 dels landet Sverige ska somliga människor ställa sina kroppar till förfogande för en välmående vitamassan. För papperslösa och asylsökande är arbetsrätten till skillnad från för oss andra inte ens urholkad, den är icke existerande. Därför kan människor utan rast jobba 16 timmar om dygnet, sju dagar i veckan till löner under 5000 kr i månaden att förbättra villkoren för denna grupp borde vara en självklart utgångspunkt för socialdemokratin. Istället ägnar man sig åt att försöka tillfredsställa medel- och överklassen. Sjukvården, skolorna och allmännyttan har sålts ut av den borgerliga regeringen. Kulturen säljs nu också ut eftersom det inte finns några andra värden i den liberala demokratin än de monetära. Arbetsrätten är snart ett minne blott och murarna kring Sverige byggs allt högre. Hand i hand marscherar nu nyliberala, konservativa och fascister över spillrorna av välfärdsstaten. Vi vägrar acceptera en verklighet som denna. Genom aktivism och skrift kommer vi med all kraft att arbeta för att förändra ett samhälle som låter demokratin urholkas till ett knäböjande inför mörknaden. Del 9 skrivet av Emil Boss den 22 december 2010 publicerat i Expressen kultur. Rubrik: Fri poesi på vem's bekostnad? I aftonlödet den 3 december vände jag mig till kulturtidskriften 10tal. Jag kritiserade dubbelmoralen i att deras antiracistiska poesifestival arrangerades på bekostnad av protester mot social dumpning vid barns Manlen Grives svar i Expressen den 8 december är på flera sätt förbryllande men i ett avseende är mycket tydligt. Det märkliga är hur Grive bemöter kritiken. Tioet har fått kritik för att valet av lokal motsade festivalens antiracistiska paroll. Grive beskriver själv hur poetkåren och allmänheten splittrades av tioetals beslut. Ändå svarar hon med ett utbrista Antirasismen får aldrig bli en tom parol och menar att kritiken är det som måste motverkas eftersom vi måste ha en enad front. <hör> Trots enad front tvekar inte Grive att å ena sidan tacka poetisk front för protesterna vid Dramaten och å andra sidan låtsas som att det inte var samma grupp som stod bakom protesterna vid Bernsson. När det gäller sakfrågan är Grive tydlig. Att söka debatt kring exploatering av asylsökande och papperslösa mitt i kulturlivet kallar hon för att specialvänsterpolitisera. Debatten om främlingsfientliga strukturer på arbetsmarknaden behövs. Tydligen kommer den att föras i andra forum och utan tiotal. Poesin är till sitt väsen alltid fri, citerar Grive. Ja, det är. Det var just det, fri men på vems bekostnad. Del 10, skrivet av Poetisk Front den 20 januari 2011 publicerat i Aftonbladet Kultur, rubrik Penn borde ha gått längre. Så valde Svenska Penn att fortsätta dela ut Bernspriset i Berns lokaler. Men problemet med den slutsats Penn drar av sina efterforskningar i frågan om utnyttjande av papperslösa på Berns är att den blandar samman orsak och verkan. Frågan gällde aldrig papperslös icke-europeisk arbetskraft i nöjesbranschen utan arbetsvillkoren. Berns säger sig inte längre ha några papperslösa anställda men kvar finns mängder av krav, olösta konflikter och innestående löner och skadestånd. Svenska pennbordet naturligtvis har gått längre och krävt att de utnyttjade får upprättelse och att barns upphör med smutskastningen av SAC:s grundlag grundlagsskyddade rättigheter att fritt organisera sig vilket man mycket väl skulle låta sig göra trots att Penn inte ska vara en facklig organisation. Barns har ungått ansvar och samtidigt stärkt sitt kulturella kapital på poesifestivalen, Barnsprisutdelningen, Gullbaggegalan listan kan göras lång. Men under den grammatlösa kulturen pågår en utarmning av det mänskliga, en ständigt växande ojämlikhet. Varje moralisk människa borde ta del av papperslösa barns arbetares vittnesmål på SA:s hemsida, där flimrar massan av de människor förbi som tvingas ställa sig till den liberala ekonomiernas tjänst. Den springande punkten här är politisk. Och vi väljer att förlåta de strukturer som möjliggör deras lidande riskerar vi också att abdikera från vårt ansvar som författare och människor. Tack.